Як гриць був малим, вона все відбирала в нього сірники, щоб не грався. Пильнувала, щоб не палив у закапелках. Шеф на підтвердження кивав головою. Панові Роману здавалося, що він заспокоює гостей, але це тільки йому так здавалося. Марго про всяк випадок кинулася до сина, що спав у спальні на горі. За нею пішла і решта. Пан Роман показав кімнати, де хто спатиме. Марго з Леською і світкою та Малим Андрійком розташувалися у старій спальні. Марго, обійшовши два ліжка з чорного дерева, що стояли в купі, зрозуміла, що тут колись спала пані Цигельдорф. Якось серед ночі графині припекло і вона, нічого не підозрюючи, встала і, шаркуючи пантофлями, у шлях руку пішла до туалету. А ліжко ще до ранку зберігало тепло її старечого тіла. Ви як хочете, дівчата, але я з малим спатиму на розкладачці, сказала Марго. Ну, no проблем. Сонно позіхнули ті. Марго звикла спати на краєчку ліжка в незручній позі, тож вузька розкладачка і малий не завадили їй виспатися. Прокинулася вона від того, що леська і роздратовано її будили. «Вставай, сплюхо, розіспалася! А чого такий алярм? Сніданок подано. Марго підхопилася за три хвилини, як в армії, зібралася і спустилася репучими сходами до вітальні. За столом панувала гнітюча мовчанка. Чоловіків не було, одні дівчата. Перепрошую за спізнення. Так солодко спалося. У відповідь Черк. Стіл, знову ж таки, накритий білою, накрохмаленою скатертиною, новою відзначила про себе Марго. Апетитно пахла кава у срібному кавнику. На столі парував зелений омлет зі шпинатом, знову ж таки, відзначила Марго. Ось вона, знаменита львівська вишуканість. Дівчата мовчали і без апетиту кулупали омлет. «Смаква урочисто оголосила Марго. «Хто готував? Пан Роман?» «Пані фон Цегельдорф», – злісно відзначила світка. Марго розсміялася на дотепний жарт. «Я не жартую», – похмуро сказала світка. «Що, ви знову відвідали той світ?» «Я ні», – безтурботно заявила Марго. «Я спала, як убита. Зате ми не склепили повік». «Що, пані Цигельдорф нагнала зліжка?» «Ха-ха-ха». «А ти звідки ля знаєш? Ти ж спала, як убита», – їхідно процідила свєтка. «Логіка». Я навмисне не лягала в те ліжко, і дурному зрозуміло, що то її ложе. А чого нам не сказала? Хіба й так не ясно? А де всі? Пішли з баронесою фон Цигельдорф і не повернулися, без ентузіазму заявила Леска. Вона, здається, графиня зауважила Марго. Яка різниця? Так куди вони пішли? На личаків. Куди-куди? Кладовище у Львові так називається. То хто ж готував сніданок? Та сказано тобі, графиня. Вона повернулася, а вони ні. Марго замислилася. «Дівчата, а вам не здається, що ми всі поїхали?» «Давай доїдай, і ходімо шукати цих придурків».